beraz go gu zure gutatzea sarduratzengina festivalean eta hori ari gira azken txandak betetzen eta azken aldaketak egiten eta horita gaur pasatu dugue eguna gero ba azken muntaketak ere bai egiten bai, da arratsaldean bero egiten duala eta hobe dela beste zerbait izan bai, bai ongi baiongi jende, jendea jendeen bildu da eta Gironean eta bai oso oso ongi momentuz bikaina da Dugu berantarik ongi ongi intzinatu gira beraz uh... Ez dugu kezkarik mementuko, jendea ere sartza aldetik eta iduriz jendeko purua positiboa dela ere bai, beraz, baik Bai, bai batez ere igandean oraindik txanda beharra dago, beraz, animatzen den edo norri ba, izen amatea edo behintzat esku bat botatzea ba, eskertuko dugu. egun osoan, sekuritatea zarduatzen gira, baina beste hainbat txokotan ere bai eskertuko da laguntza beraz, ez du da izen